Känn sakta Steven Hill. Ja, vi ska ta en här. Den är inte krossad inte? Ja, nej, Inte. Jag väntar att Det verkar som det skulle vara tusan grann. Under augusti-september lyckas man i olika omgångar lyfta regalskeppet Vasa som ligger på 32 meters djup i Stockholmsström. Där kantrade hon ju och sjönk under sin djungfruresa den 10 augusti 1628. Vraket upptäcktes 1956 av Anders Franzen, oljexpert på BP. Jag kommer då klara som vi har just fått besked från djupet. Är det samma som att vi bör säga bra och vara glada eller? Ja, jag tror det. Eh, vi kan inte vara alldeles säkra ännu. Men att hon har lättat akter... Och styrbord Och har börjat lätta babord för också Det vet vi nu Nu ska vi snart ikan kommer upp Ska vi pumpa ett slag till Och om pontonerna då höjer sig Lika mycket som vi pumpar Då är vi alldeles säkra på att jag vi har dem. Nu ligger det alltså när klockan är kvart i fem 700 kilos Nu ligger 700 Omkring 700 Vi vet inte längre Det var 700 när vi började dra loss henne. Men vad hon har nu, hur mycket har släppt Det vet vi inte då har, om det här stämmer verkligen, så har alltså allting gått precis programhändigt? Nej, har allting gått precis programhändigt. Det är kommendör Edvard Claesson som berättar om bergningen för radioreporten Fritjof Haglund. Det här är första steget i den planerade, omfattande bergningen av Vasa. En av de ledande under bergningen är dykarförman Edwin Fälting. Sjön av Persien väljer sig en ny hustru, den 21-åriga Faradiba- hennes håruppsättning blir högsta mode, men för att få till det måste man ibland ta till hjälpmedel. En hopknycklad strumpa eller en alla gör att hårvolymen blir extra stor och fyllig. Annars meddelas det från modets Paris att axlarna breddas, midjan sitter på plats, kjolen täcker knät och i år ska det vara en fortblusklänning med mycket vid i kjolen. Hatten är stor och hög och så ska det vara stickat i mohair.